Faptele Apostolilor, capitolul 9 și versetul 8 Saul s-a sculat de la pământ și, măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Întâlnirea cu Domnul Isus te doboară de pe tronul vieții tale și apoi te ridică un om nou pentru o nouă slujbă împreună cu El, Mântuitorul tău. Întâlnirea lui Saul cu Domnul Isus a făcut să cadă la pământ, odată cu el, concepțiile sale despre viață, despre Hristos și despre urmașii lui creștinii. Da, cel ce s-a întâlnit în adevăr cu Domnul Isus se scoală dată de la pământ, adică din cele pământești, chiar dacă în primul moment al întâlnirii a căzut cu fața la pământ. El se ridică și pornește fără întârziere pe drumul arătat de Mântuitorul său. Scoală-te din tot ce este pământesc, chiar dacă nu înțelegi multă din adevărul lui Dumnezeu. După ce te vei scula se va spune ce trebuie să faci. Scularea este prima condiție. Nu locul unde te-ai întâlnit cu Domnul Isus are însemnătate, ci întâlnirea cu El și apoi schimbarea care s-a făcut în inima ta în urma acestei întâlniri. Saul din Tars, după întâlnirea cu Mântuitorul, a fost trimis în Damasc, iar din Damasc în toată lumea. El nu și-a legat inima de locul de pe drumul Damascului unde s-a întâlnit cu Domnul și nici de Damasc unde Domnul l-a trimis în clipa aceea. Inima lui s-a legat pentru vecii vecilor de Mântuitorul care l-a izbăvit de păcat și de rătăcire. Dacă ne-am întâlnit cu Domnul Isus într-o grupare oarecare, să nu ne legăm inima de grupare sau de vreun om renumit. Domnul Isus nu vrea să ne legăm inima de locuri sau de oameni, ci de El, gata să-i ascultăm cuvântul și trimiterea Lui. Orice lucru care ia locul Mântuitorului în inima noastră devine idol, chiar și lucrarea Lui. Întâi persoana Domnului Isus, apoi lucrarea Lui când ne trimite El. E de mare importanță să știm să trăim acest adevăr. Saul s-a sculat de la pământ. Asta e treaba pe care trebuie să o fac mereu ca să fiu bun pentru lucrarea Domnului, să mă scol din tot ce este pământesc. Măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. Mai târziu, Pavel, amintindu-și de această minune, va spune Nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii aceleia. Bine, zicea un înțelept, excesul de lumină orbește, deci naște întuneric. Dacă ochii fizici ai lui Saul nu mai puteau să vadă nimic, în schimb a primit o lumină duhovnicească nouă pe care nu o avea înainte. Poți avea ochii trupului sănătoși, totuși nu poți vedea lucrurile duhovnicești. Pentru acestea trebuie ochi duhovnicești, Ochii celei noi, născută prin credința în Domnul Isus. Când Dumnezeu îți ia lumina, chiar dacă ai ochii deschiși, nu vezi nimic. Și când El îți dă lumina, vezi și cu ochii închiși. Lumina lui Dumnezeu, când strălucește în jurul tău, te face orb pentru cele firești, pentru viața veche de păcat. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Întălmăcirea Damasc înseamnă pământ înroșit. Duhovnicește înțelegând, la Damasc, adică la sângele Domnului Isus, trebuie dus cel care și-a recunoscut starea de păcat și care se ridică din cele pământești. Fără acest binecuvântat sânge nu este mântuire, chiar dacă cineva se scoală din cele pământești și trăiește o viață mai morală. Saul pășește dus de mâini pe porțile Damascului, dar nu așa cum își închipuise el, ca unul cu mari împuterniciri omenești. Nu ca unul care să lege și să aresteze pe alții, ci intra el însuși arestat și legat la ochi de Domnul Iisus Hristos, apărătorul bisericii din Damasc. Nu intra în cetate cu priviri semețe, ci smerit, dus de mâini, ca un copil care abia început a început să umbla. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. La începutul vieții celei noi cu Domnul Isus, omul are nevoie de ajutor și din partea oamenilor credincioși care îl iau de mâini ca să l învețe să umble pe calea cea nouă și vie. Dumnezeu trimite slujitorii săi să călăuzească în locul care trebuie pe omul care s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos. Să fim predați cu adevărat în mâna Domnului și atunci El ne va întrebuința ca să fim călăuze spre mântuire pentru alții. Tate. N-audă ține Jertfa aceasta, ajută-mi să fie Neîntinată ci pururea mine Facă de plin bucuri. Versetul 9. Trei zile n a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Întoarcerea la Dumnezeu este o zguduire din temelii a întregii ființe, așa încât la început, chiar nevoile fizice sunt lăsate la o parte. Când își reiau cursul normal, se află pe un făgaș nou, adică sub călăuzirea legii Duhului de viață. Saul petrece trei zile cu Hristos în Duhul, rupt de cele fizice, întocmai ca Mântuitorul care a stat trei zile în mormânt și apoi a înviat într-o nouă stare. Timpul de la întâlnirea cu Domnul Isus și până la primirea unei vederi duhovnicești și a dorinței după hrană duhovnicească este relativ scurt. După ce a ajuns orb față de lume, ți se deschid ochii pentru Dumnezeu și împărăția lui. După trei zile, Saul a văzut cu adevărat. Acum i s-au luminat ochii inimii. Până aici fusese un adevărat orb. De aici înainte, lucrurile au fost văzute într-o lumină nouă, adevărata lumină, căci Iisus este Domnul. Această lumină nouă dădea o strălucire minunată feței lui Saul, umbrită de cei doi ochi ce păreau stinși pentru totdeauna. Deși orb, Saul nu se neliniștea, ci aștepta cu răbdare să se împlinească planul lui Dumnezeu cu el. Însoțitorii săi, uimiți de cele întâmplate, au trebuit să se înapoieze singur la Ierusalim. El rămâne în Damasc, de acum nu va mai prigoni pe nimeni, el însuși a devenit subiectul propriei sale persecuții. Minunat lucrează Dumnezeu, slăvi să fie numele lui în veci de veci. Amin. Te laud, Tatăl meu, al slavei Dumnezeu, Te laud și mă cu-al dragostei semini. la. la. Versetul 10. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis, Anania. Iată-mă, Doamne, a răspuns el. Gânduri duhovnicești. Dragul meu, în localitatea unde stai, se poate spune despre tine ce s-a spus despre Anania? Este un ucenic al lui Isus? Dacă nu se poate spune așa, se pune întrebarea, de ce nu se poate? Ești oare vrăjmașul lui Isus, Cei indiferenți față de el sunt vrăjmașii lui prin faptele lor și curând vor ajunge vrăjmașii lui pe față. A fi ucenicul lui Isus înseamnă a învăța de la el, marele meșter, cum să trăiești, cum să vorbești, cum să lucrezi și cum să treci prin lumea păcatului. Ucenicul seamănă cu meșterul și este gata să-l asculte tot timpul. În Damasc era un ucenic numit Anania. După cum s-a amintit și la meditațiile de la versetele dinainte, numele Damasc, întâlmăcire înseamnă locul sângelui sau pământ înroșit. Gândindu-ne la sângele Domnului Isus, înțelegem adevărul că numai la adăpostul acestui sânge sfânt se află ucenicul lui și numai aici este harul mântuirii lui Dumnezeu. Anania, întâlmăcire înseamnă, Domnul este îndurător. Mai înseamnă și Domnul este apărarea mea. Cine era Anania? Duhul Sfânt prin Evanghelistul Luca ne spune că era un ucenic al Domnului Isus, un om temător de Dumnezeu, smerit și gata să asculte de Dumnezeu. Domnul le-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă Doamne, a răspuns el. Celui care stă sub adăpostul sângelui Mântuitorului Hristos îi vorbește Dumnezeu, pentru că numai el poate asculta și împlini cuvintele adevărului și Domnului sunt uneltele Lui pe care le folosește pentru împlinirea lucrării Harului Său pe pământ. Anania a răspuns îndată Domnului. Ascultarea promptă de glasul Domnului este semnul celor care îl urmează pe acela care a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Domnul Isus Hristos are împreună lucrători în călăuzirea sufletelor la bucuria Harului Său. Anania lucrează împreună cu El la binecuvântarea lui Saul. Anania pornește la lucru cu șovăire la început, dar Domnul său îi dă asigurarea că e pe drumul cel drept. După aceasta, el e foarte fericit că i s-a dat prilejul să ia parte la o lucrare atât de sfântă și atât de roditoare. Bunătatea Domnului Isus este mult la ivială prin trimiterea lui Anania la fostul său prigonitor. Saul e vrednic de încredere, dar Domnul Isus îi trimite tocmai ce lipsa mai mult un prieten credincios care să-i fie de folos pe noul drum pe care merge. Jertfa aceasta ajută-mi să fie Neintinată și pură mie Ție să-ți facă de plin bucurii.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 În lucrarea sa Domnul Isus trimite numai ucenicii de-ai săi, adică oameni născuți din nou, care pot și vor să împlinească poruncile lui. Anania era ucenicul lui smerit și gata totdeauna de ascultare, chiar dacă era trimis într-un loc mai greu. El auzise despre Saul, marele prigonitor al creștinilor, și era îngrozit de cele auzite despre el. Dar dacă acum îl trimitea Domnul la el, se ducea întemeiat pe porunca lui. Știa că nu-l trimite la pierzare, ci din potrivă. Gânduri duhovnicești Domnul i-a zis Fii atent, ucenic al Domnului Isus, că stăpânul tău îți spune mereu câte ceva. Numai dacă ai urechea duhovnicească deschisă, poți să-i auzi glasul. Scoală-te și du-te. Numai când te scoli din cele ale tale, te poți duce unde te trimite Dumnezeu. Du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Este vorba despre o stradă largă care duce de la poarta de apus la poarta de răsărit, împodobită cu coloane corintene. Acolo se afla casa lui Iuda, în care se găsea Saul. Dumnezeu a dat lui Anania adresa precisă, pentru ca să facă o lucrare precisă în vederea unor roade sigure. Așa lucrează Dumnezeu. Când ne trimite în lucrarea lui, ne spune tot ce avem de făcut. Nu ne lasă la voia întâmplării. Gânduri duhovnicești Du-te pe ulița care se cheamă dreaptă. Trimiterile lui Dumnezeu sunt totdeauna numai pe ulița cea dreaptă. Aici, pe această cale, locuiesc cei ce caută pe Domnul. Multe căi sunt în lume, dar numai una este dreaptă, Hristos. El este calea dată de Dumnezeu nouă oamenilor prin care ajungem în unitate cu El. Numai ceea ce te duce în Dumnezeu este calea dreaptă. Restul căilor din lume duc la moarte. În casa lui Iuda sunt oameni care se roagă cu adevărat. Cine laudă pe Domnul, știe să se și roage bine. Zis Saul: Saul Întâlmăcire înseamnă cerut de Dumnezeu, cerut prin rugăciune. Se vede că lui Saul nu-i se potrivia numele, pentru că nu fi fost cerut prin rugăciune de părinții lui. De aceea i-a spus Dumnezeu, zis Saul. Numele ei l-au dat părinții de la ei, poate că în amintirea împăratului Saul, care era din seminția lui Beniamin, întrucât și ei erau beniamiți. Dragul meu, ție, ți se potrivește numele de creștin sau de copil al lui Dumnezeu pe care îl mărturisești? Nu cumva Dumnezeu spune și despre tine că ești zis creștin? Saul, un om din Tars, căci iată el se roagă. Saul care sufla amenințare și ucidere este schimbat în Saul care se roagă. În adevăr, Saul nu numai că lupta împotriva lui Dumnezeu, prigonind pe credincioși, dar era și o groază pentru ei. Nimeni nu îndrăznea să se apropie de el. Saul pornește tare și încrezut în sine, sigur că nimic nu l-ar putea opri de a-și ajunge scopul. Când însă îl întâlnește Domnul Isus pe cale, ajunge neputincios și orb. Această neputință și orbire este plină de binecuvântări. În adevăr, când sunt lipsite de încredere în mine și îmi dau seama bine de slăbiciunea mea, atunci învăț să privesc altundeva pentru ajutor. Atunci nu mă laud, ci mă încred în Domnul Isus. E mai bine să te aperi decât să ataci. Saul care a venit la Damasc să prigonească pe ucenicii Domnului Isus, începe să dovedească în acel oraș că Domnul Isus este Mesia cel așteptat. El părăsește calea închisorii și a robiei ca să ia drumul iubirii și al convingerii și câștigă acum pe oamenii nu prin forță, ci luminându-le mintea și trezindu-le cugetul. Iată, El se roagă. Dumnezeu ia aminte totdeauna la cei ce se roagă. Rugăciunea este soneria omului în cămara lui Dumnezeu. Spurge-o zicea să fiți încredințați că n-aveți a teme de nimic din partea unui om al rugăciunii. Tot el zice mai departe, ar trebui să ne rugăm întotdeauna când avem dispoziție pentru rugăciune, căci ar fi păcat să neglijăm un asemenea prilej. Ar trebui să ne rugăm întotdeauna când nu suntem dispuși să ne rugăm, căci ar fi Dios să rămânem într-o stare atât de nesănătoasă. Alt om al lui Dumnezeu, Gordon, vorbind despre marea însemnătate a rugăciunii, zice... Oamenii mari ai credinței sunt aceia care se roagă, nu aceia care vorbesc despre rugăciune, nici aceia care pot da explicații despre rugăciune, ci aceia care își fac timp pentru rugăciune și se roagă. Chiar dacă ei nu au timp, trebuie să-l ia de la altceva. Acest altceva poate reprezenta lucruri importante și presante, dar care sunt mai puțin importante și mai puțin presante decât rugăciunea. Domnul Iisus cunoaște pe ai săi chiar când lumea nu-i cunoaște. Când nimeni nu vede o virtute în noi, o vede Dumnezeu. Iată, se roagă. Apa sărată a mării încălzită de soare se ridică și se preface în nori aducători de apă dulce, ploaie binecuvântată și binefăcătoare. Sarea și necurățiile apei au rămas în mare. așa și cu omul care se roagă. Iată, el se roagă. În timpul nopții o casă a luat foc. Tatăl și cu copiii au ieșit afară în curte, numai Ionel, cel de șapte ani, a rămas uitat în casă. Scara care ducea la etaj a luat și a foc, așa că nimeni nu se mai putea salva. Atunci și copilul apărut la fereastră. Aruncă-te de pe fereastră, zise tatăl și am să te prind în brațe. Copilul însă se ținea de tocul ferestrei, plângea și zicea, nu te văd. Aruncă-te și eu te prind, a zis din nou tatăl. Abia când focul îl dogorește cu putere și nu mai poate răbda, atunci copilul își dă drumul de pe fereastră și este salvat. Domnul Iisus cere sufletelor să se încreadă în el și să se arunce în brațele lui ca să fie mântuite. Dar oamenii se agață de cele văzute. Trebuie să vină vremea când să nu se mai rezeme pe acestea și să se arunce în brațele lui. În clipa aceea încerc se zice, iată s-a început, iată că el se roagă. Numai o inimă trezită poate să se roage cu adevărat, adânc, pătrundă de simțământul nevoilor sale. Ea lasă la o parte zadarnicile formule, rugăciunile fariseice și se așterne simplu înaintea lui Dumnezeu. Ea simte că trebuie să se roage sau să cadă sub povara care o doboară, când inima este plină trebuie să se reverse. Cuvintele pot să lipsească, dar rugăciunea mută va urca spre Dumnezeu, căci a te ruga înseamnă a vorbi mai degrabă cu inima decât cu buzele. Dragul meu, a fost fără îndoială un timp în care nu te-ai rugat. ai mort în păcatele și greșelile tale. Dar a fost un timp în care ai început să te rogi. A fost clipa în care sufletul tău se trezea sub înrăurirea Duhului Sfânt. Acum nu mai poți să trăiești fără să te rogi, afară numai dacă nu te simți mort, rece, nepăsător. Starea de rugăciune e dovada că ești viu în Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac rugăciunile credincioșilor săi, El își pleacă urechea la sufletele care se roagă. Stăruiți deci în rugăciune, cereți lui Dumnezeu să vă ajute să vă rugați atunci când nu vă simțiți în stare să o faceți. Iată, El se roagă. O fetiță din India zicea bolnavă de tuberculoză. Într-o zi a dorit să mai vadă odată râul. Tatăl a învelit-o într-o pătură și a dus-o peste livadă la râu. Aici a așezat pe fată la umbra pomilor și ea privia apa și jocul umbrelor pomilor în apă. Pe urmă și-a întors fața ei slăbită și a zis, «Roagă-te, tată!» «Nu, nu pot!» «Tată!» zise fata punând mâna ei slăbuță pe brațul lui, «în curând voi merge în cer și aș vrea să spun mântuitorului meu când îl voi vedea, că tatăl meu se roagă. Omul a plecat capul și de pe marginea râului s-a înălțat atunci o rugăciune pentru care și îngerii din cer se vor fi bucurat. Când ochii omului s-au îndreptat spre fată, fata murise. Duhul ei, descătușat, a zburat pe aripile credinței spre cer pentru a spune mântuitorului ei, iată că tata se roagă.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 Ajută-mi să fie Neîntinată și pururea vie Ție să-ți facă de plin bucurie Te laud, Tatăl meu al slavei Dumnezeu, Te laud și mă Cu-al dragostei semnic. Asta ajută mi să fie nevinătimată și pururea vie. Ție să-ți facă de plin bucurie. Te laud, Tate Sfânt, cu aladorării te laud credincios prin Fiul tău Hristos. și pururea vie, ție să-ți de plin bucurie. Te laud, Tate, bun, și ție mă supun, se pot în să-ți fiu un im de slavă Ajută-mi să fie neîntinată și pururea vie, Ție să-ți facă de plin bucurie,